صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وان ابن عمر رضی اللہ عنہ تا حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمایا دے کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ز سفرہ چکل سفر تب فاقبل فا اللیل او دوران سفر ک شپ ورا اوشتی واغی لراگیر کله ولله حبیب بدا دعا فرمایا قالبی یا ارض از مکی ربی وربک ربک الله رب زما و ربک الله اعوذ بالله ذفناہی عالم د الله نا من شر کے د دشر استانا ذمکی شر ویسے دے چو سڑے پک ورنہ نواسی اللہ زلزلہ راشی یا د لار نبل پهلو ورږ وې مااف کې او د شر اغنه چې پتا کې دن نه پر ما ماغولې کف او د شر هاغنه چې پیدا کلي شوي دي پتااکې وشرې ما جبب ووعلی او د شر داغ زنو نه چې غ ګځ ستا د پاسا کا او پهنا واړوملله ستا په ذااتې عال من شر اسدن ذ الشرد الزمرينه واسودن اعدارانغي دثور مارنا ومن الحي يت عام ماراننا والاقرب يود للمانانا ومن ساكن البلد اودا اوسيدن کو دخار ساكن البلد شوق دیو داخلت چپکی کو موسيقي يا ساكن البلد تیريان وتموي نہ کرو صوت होई والدي وما او دلار نوم دغه د بچو نه والد نه شیطان مراد دی او ما ولت نه د شیطان وټول بچي مراد دي دا دعوه بر الله حبيب په دوران سفر کې چې کله شپه وکړه له دا دعوه فرمایله رواه ابو داوود د دا دې حدیث روایت کړې ده امام ابو داوود رحم الله دې کې د دې مشکل الفاظ استشریح لغت ای ولت اسود و اذا الشخص والاسود و الشخص والاسود و یعنی دا اغطور مارتوان قال الخطابی و ساکن البلد دا چالوئی هم الجن تعالنا ما خطابی لوئی محدث ترشوئے او شاکی المسلک دے هم الجن وئی ساکن البلد دا پیران دي الَّذِينَ هَا هُمْ سُقَّانُ الْأَرْضِ چیپ از مکہ کیو والبلد, والبلد من الارغِ وبلد دځم ک نامغي کان نهمهول حیوان چې غ د هیوانا تو دوسیدو ځ يَكُنْ فِيهِ ی يكون في ه بناون کاغیر کای ک بعدنی و مناضله و کوررن قاله او ممسفر حمولهوي احتبل دا چې مراد دوالت دو نه ابلیز نه و معولد نه مراده غ نور باب استحبااب به تعاجيل باب دغه بیان د دې چې مستحب دي تلوار کول مسافر تا پھر رجوع فواپس راتلو کله اهله یې خپل بال بچا اذا قدوا حاجته کل جفل حاجت کور تھی مدام مستحبه طریقہ ده مسافر په سفر لار ده سکار ده پاره نو جکار پورا گزر دی راځي ځکه سفر د مشقتن نडक ده یهو ګره مسافر اغه سهولتن انی کم چې په کې آرام دی آرام شي دفره کوسک کې بي بی ترتیب شي دبال بج نه لري وي دغه غمه او در د فکري پهړ ک اې راذا ې رض الله هو لري ې د فرما چې رسول الله صن اللهله لم خاله فر معي ا سفرو سفر کېاع من العذا دا یو حیحده داعذا ییم نه او هکم منې کوي دا سفر د یو د ستا و توام ده اکثر په سفر کې شړې دوام نه نه ناله او کوخري پاغمطي بوجي دوران سفر کې وشرابه او منکي دې د اغسکاق دې نه و نومه دې د خوب نه پیدا قضا کله چې پورا کې احدکم یو پتا شو کې نعمته هغه حاجت او مقصد دې من سفر دې سفرنه اے خو سپتلال دې وګاري کور کو نفل يعجل الی اهله دې په جندۍ او تلوار سره واپس خپل بال بچ راځي متفقونه دي ملا مستحبه طریقه دا واپس دې زر راځي ځکه موزي ګور سره لوړ راکا ته فرض دې ورکات شي خوبه نشتا او په مشکت او تکلیف کې دي مصنف رحم الله عليه نهمته او مقصود دې کله مقصود په سلار دې واغې پورا کو ن نور دې بیا اتی ساري گنا راځي باب استحباب القدوم علی اہلی نحارا وکراہتی ہی فی اللیلی لغیر حاجتی باب دی پا بیان دی کہ مستحب دی راتلل قلبال بچت درد دی. او مکروح دی راتلل نشپی د بغیر دس ضرورت و حاجتنا اے او سڑے پوگ سفر لارد دے او د راتلو پتہ بال بچت لی نو دے وناتا پی دشپی اپور دنے دی دار اللہ حبیب فرمائی دی, دی. او پنی گڑیر حکمتو نپراتے دی او یو سر ید لنند سفر ته لاړ دی او کور کې فته د چې د به د شپی را نو بیا م هنري یا یو سړی په سفر لاړ دی او د ممسکې نے خبر کی چې ز به د شپې درګم لکن نه نصاب نو بیا دا کراحت په نشتا او د هغې علت در لپ خپله حدیث کې ذکر کوي کله دا تی یو سرړی پورته را شي او خپل بیبیو بال بچ ب دا سې حالی وینی چې آ دا ددی دوواوجي تهلقوقات ختم شي۔ لوکاله سری درازي راشد الله حبيب طريقم دا ورا بغي درزي نشمات ته بلاړو درکات نفر به وكل خلق وم ملاقات کو کور ته خبر لاړو ندام مسنونه طريقدا خذو بد خوندان نو دا پارا فلزان تیار کو او فلز به زینت به استعمال نو خاون خوند کو ته بلاړو ندابد محبت ته زیادت سبب جوړ شو او کدا ته ناخا پی لاړ شي نو کله د نه گاودې زواجی تعلقاتو د ختمې دوه سبب ته جوړيږي نداء اعزاب د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خددی ان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلیږي اذا حدى على احدكم الغیبه کله چې وګتې او پتاه وسو کی یعنی غایبواله تیر عمر د خپل کور نه لیدل نه فلا یترقن اهلهه لیلا دخپل بال بچت د شپې ناصافي ناراضي وفي روايت په روايت راغلي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم نه هغه من فرماي لاله ايت رو قر رجله اهله له لاله چې راضي شيو سره خپل اهل او عيال ته د شپې متفقون عليه خدا ګره دغه شي کله ډېر لری تلري او پته نشته او ناصافي راغلي کني زيد او کور کې پته ده چې ریبه ما کوتنه ده شپې په نیمه راځي نو بیا مکروه یا یالر سفرم دې خود مخ کې نه خبرداري ورکړي شفلان ی رشفوان زد روانه بیا فقها او علماء او محدثینو چې مکروه نه ورانان څنګه رضی الله انو روایت دې فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم لايت رق اهله ليله د شپیا سفر نه پورته رات وکانه یاتیهم غدو وث دا اللہ حبیب بساری دات لو او عشیتا نیاما دیجا را او ترکیب دا اللہ حبیب داو کشپا بے مدینی ترا رسول شو نچر تبی بار شپاو کا لبیابا درز مدینی منوری ترا دن شو او دا سنتی موقت دا دے سنتی قولیم دے و خیلیم دے چکل دا سفر نراشنی جماعت لبزے پا جماعت کے دو رکات نفل باوچے دوه رکات نفل نفل تا با ته خبردارې لے بیا یا با متفق علیه اتروق المجيء فی الليل وای تروق معنی څه ده یان اتل د شپه وصلی الله باب دې په بیان دا غث کی چې وای یو مسافر کله چې د سفر نه راواپشي وای زرا بندته او کله مسافر د سفر ناراضی او خل او کله وګوري نو دې به کوم دعا وایی فيه حديث ابن عمر الصابق قد یک حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ د کم چې مخک تیری په باب د تصویر د مسافر کې اے مسافر چې کل واپس راځین لقتلوکم دا طریقہ اذا ساته سنایا کل چوشه تو زین تو ور پورته کی د بدرې پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر او دوران سفر کې چې کل مسافر کته زیل زی لزی. ان نظم ک کتا دا د زورلی پکتا دي د به بدرې بيره سبحان الله و الله وانا سندان سر دي الله انحو ن روایت قال له فرمای اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي من غرامته وجيشه ود نبي عليه الصلاه والسلام سره واپس مدینه منوره تراتل حتى كنا تردي جو منغا بزهر فا آغا باہر کناره د مدینی بالکل مدینی منوری ترانیز شو نو الله اللہ حبیب دا دعاو فرمائی لگا اور پر ان بیان شورو انشاءاللہ مکمل شکی دیشو حضور پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجبکل مدینی ترانیز دیشو نو صادر مبارک بیدو گو نظرے کن او بیدہ دا مدینی ہوا رحمانی لگی لکہ دا اللہ چې الله فرمائی لگا کې د ازمون محبت کی لَتَسَنَّدَ مَكِينِي چولې او د مَکِينَة سَوا واچې د الله حبیب او رسولي راته ځکا <تصفح> چې کله په مدینه منور او کتا او سادر ویدو ګو مبارکون لری کو او به دا حبیب اریاحو طیبا ویدا د مدینه منورې هواګانی دا دعا به کولا ایبونا موږ واپس راتلونکو یو تا ایبونا او ثوبیثونکو یو الله تا او دا مت تعلیم دې الله حبيب خدار څنګه پاک په سفر کې کله د سړی نه غنا نه وشي دغه توه واسطه ایونه دوی سنکیو عابدون عبادت کوونکی او رب تا لربنا حامیدون خپل رب ته حمد وینکیو فلم یزن همیشه او د الله حبيب یقول ذالک چې دا, دا دعای بار بار فرمایله حتا قدمنا المدینه تا تر دې چې صحاوی وای مونږ منوری منورې تر راځو رواه نو کثا فرضی دوا په سعید ادو آګا ده او کله چې خپل خار او زيو ګوري بابو استهبابي ابتداء القادم بالمسجد الذي في جوار هي وصالاته فيه رکعاته باب دغه بیان دده کی چې مستحب دي چې او سره د سفر نراغه نو ابتداء ديو کې القادم اداراتلن کې د سفر نه بالمسجدي د جمعات الذيغا جمعات فيه جوار هي چې د پګاوند کې اے دا خپل د محلي جمعات نه نو د سفر نه چې شک راغلی د لمبی دي جمعات کول نشي وای دا سنت موکدده دي پدې کې ها احادیث کې دی امر اغلی دي او قوليه امر اغلی دي دا الله حبيب طول مردا چې کړی نی او مته انده سي فرمایلي نو څوک چې د سفر نه راشلو مه دي جمعات کوي و صلاته هی رکعاته او پاغه کې د ورہ کاته نفل دیو کی کچره مکروه وقت نی یہ عبارت در حدیث ذکر کئوان کا ابن مالک رضی اللہ عنہ ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کہا اذا قدم من سفرۃ کہ کلا برغد سفر نہ نو بدا بالمسجدی ابتداء اوقات جمعہ تذورد نہ کہو فرک فیہ رکعات نو پای کے دو رکعت او داغی نفس کو بسوک ملاقات تراتلل ملاقات بے اوکو داغی نفس بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور تظلومت تفقن علیہ باب تحرین سفر المرأت وحدہا باب دے پا بیان د سفر دا زنانا کی جدا حرام دے چی یوازی کئی ایک دا حج سفر لنرے او دینی سفر لنرے او جدا یوازی سفر کئی نو دا حرام او ناروالے او دیکھ اگر تفصیل راغ لے باز علماء وئی چی شری سفر جوڑی نو ناروا دے او باز روایاتو کی مطلق مطلق ان راغ دید ایجی وجنہ چې آدھا چی بلا محارم سفر نکے ایجی وجنہ گر شری قانون دا ایکل جی طالبان حکومتو نو یو حکم دامو چی زنانہ با بغیر د محارم سفر نکے د محارم لپرور دے زوے دے خاون دے پلار دے سخر دے نو دیتا محارم ہوئی انا ابي هريره از حضرت ابو هريره رضي الله عنه نا روايت ہے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لي لا يحل لامرته الذي حلال دپار یو او زنانا تو امن بالله جي مان ساتي پالا واليوم الاخر وفرض رستنا يالامن يرز قيامت مري نو تاس زنانا تا مسلمان ته روا ندي تو سافر مسيرت يوم چدا سفر او کې نماز لري وي رزي او ليله تن دی ويش په الا معزي محرم مگر دهغه چا سره چې عہده محارم نړۍ عليه په دي باندې زوي ده هاوندې رور دې پلاټ متفق عليه نو ده زنانانه پار دي او شپې او د ورځې سفر چې دا په پخوا په دل سفرې نو دا ورته حرامونار والے وان ابن عباس رضي الله تعالی عنہما عبد الله بن باسر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیشک دا صحابی ویدہ ورو دیدې د نبی صلی الله علیه وسلم نا یقول چې فرمایله لا یخلون رجل بامرته یا واذی والد نه یو سړې د پردې زنان سره الا و مگر دې زنان سره وېزو محرمین دې په محارمو کې شوک اجی و جنو غره زنانا نبه پر سڑی سره په از زیکی आवाज والے نه کوي ولا تسافر المرأۃ او سفر بن کوي او زنانا الا معذی محرم مگر دخل المحارم سرا فقال له رجل يا سڑی نبی علیہ السلام تو فرمایل کذا حدیث د الله حبیب بیان ورو يا رسول الله الله رسول ان امراتی خرجت حاجتا تمام بی دا نواغا خوتن کی دا حج تحجل ارادہ د سکان و اینی اکتو تبتو فی غز و او زمان نملکلے شوی د په غزا فلانے کی ماکو غزا کی نملکلے قضا و قضا فلانے فلانے جنگ شدے او تا سوغیت مجاہدین لگئی ماں پا کی نملکلے شوی قال اللہ حبیب ورطوی ان تولق تلار شاو غزا پریدا فہج جماع امراتکا اغاګانه بیاو کې اوس دې د خپلې بيبي سره حج یعنی اغه आवाज حج ته نشي شتله دا خدای اغه د اور د زنانه خبره ده چې صحابيات دي او الله د حبيب په زمانه کې سمر امن او امان نو زنانه حج له یوازيني شتله ان تولق ولار 14000 فريضا فحج مع امراتك تهج کا سره د خپلې بيبي نه متفقون عليه وګوره په دنیوي سفر دی او په سفر دی زنانه به بغیر د محارم نه او په یوازې کې د پردی سړی سره بالکل یوازې والد نه کوي یوازې والد نه کوي پدې کیا غخن کوله عبرتم ده چې هغه د حیا جنازی د کورون نوې سي په خپلو زنانو باندې تعلیمونه کوي او بیا د پردو شړو په منس کې ناشې حیا پرې غايرهت پرې غبای سره کې اسلام نه کوي بیا د یو دې نه بل دې نه لرزوونکي په میاشتو میاشتو دی ری او باوی کې سفر نه کوي او حالت د پردي سي تنظیم نه شي د پردي نو دکت سړی او د پردای ځنان حاري والے په شریعت کې درست نه نه حرام نه او الله حبیب دې دینه منع فرمایا لیدا پس ته لې دا کتاب د په بیان د فضایل او کې د مختلف او اعمال او نلی فضیلت باب او فضل قراءت القران دا باب دې په فضیلت د لاستود قران شریف کې کیو مسلمان ناری نازانا قران شریف لولي او د قران پاک تعلیم او تعلم ورغی نو د دې سمرا اجر او سواب ده هر څو تراروان دی وکم مسلمان قران خي یا قران دکې نو د نور و بدلون الیاه او رځ قیامت د عرش د سوري د لاندې بدویږي عن ابي امامه ده حضرت ابي امام رضی الله عنه روایت سے قال د فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی فرمائی ماوری دلی دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایلی اقرا القرانہ قران پاک لولے د دې تلاوت کوي فإنه بشک ذا قران شریف یاتی را بش یوم القیامت فورز د قیامت شفیعا سفارش کونکے لأسہاوی دخلو مرغو د پارا په قران شریف مرګ لري هغه څوک دي چې لولي وي په عمل کوي او د قران شریف خاطبان دي دا قران شریف په فرض د قیامت د شفاعت د فار راضي او دې پور راروان د رسوه حدیثو کې درل چې د قران شریف یو یو سورات با د دې بند د فاره جګړې او تراغی غیب جګړې کوي چې دا لستون کې جنت ته وردن کړي دي دا, دا الله کتاب په فرض قیامت شفاعت کون کی راش رواه مسلمن د دې حدیث روایت نقل کړي دي امام مسلم رحمه الله وان النواس ابن سمعان رضی الله عنه د نواس ابن سمعان رضی الله عنه نور روایت دې فرمایي چې ماوری دلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه یقول چې فرمایلي یوتا یوم القیامه بالقران اراب واستیشی روب بللشی فورز د قیامت قرانې پهات و اَهْلِهِ او د قران پاک اهل او سوال دار اوب چې د قران اهل شوګري مرګري شوګري و اي الذین ها راتسان خانو یعملون به چوا غی چا عمل به کولو په د قران شریف باندې په دنیا په دنیا یعنی په قران سو کا مل کای اوامر فزے زروڑی او قران شریف د کوم خبرونه منه فرمایله دا, دا, دا غی نه منیکی وي و یتقدمه اوروان دی وئی دیره سورہ بقرہ وال عمران او سورہ ال عمران اے قران شریف بمراوستې شي او دا قران شریف نه ممختي سورہ بقرہ او سورہ ال عمران دا په قران شریف کې لوی لوی سوراتونه دي او پکې احکاماتو مشتمل دي ټول قران سکه وې دادوار سوراتونه ته اځانه جگړه بکوی ان صاحب ههما دا وختو لشتن کنا وایه یا رب دې سریز لسته اوم د شپې شو ګیره کړې و درځ خپل کار پرې ته او رب العالمین ا زما سفارش بددوا د فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي خيركم بهترین پتا څوک اے جماعتيانو معنا اوسوب د تعلم القرانا تعلم القرانا چې ویلو ستو قرآن او علمه هو نورته د تعلیم ورکول علماو ذکر کړی ویو او عالم دينو په زمانہ کې او په جمعات کې بناث کو ماشومان ورولې سبق خې نو چاورته وی د دی دین کارونو له ډیر زیات نو تا په دې دوره صوبو کې د اولی ما شومان له ناس ته او د قران شریف تلاوت کې خلک له خیر نو یو عالم ورته وی چې د عثمان رضی الله انو دی حدیث کې نو له خير من تعلم القران وعلمه ده سيد البشر د مبارک فلین وروتي ورته امت کی مزگزار اشتا په دې امت کې حج کول او روجینی سی جنې سي شته نور نیکو اعمال ولشت الحمدلله په امت کې نیک نیک خلک دي او نیکان ختمي گنا که ختم شي بیا په قیامت راځي خو غره چاته ویلي چې قران زکو او نور خیلو وخېلو دي کې غره کچره حدیث دغه شان معنا شینو ال هغه غره والے چې د دېمو کو بل دېم وخېلو او ورته یو سړي زدف او تعال خینا نو دا غره علم نافع نل یا زه کو خاممل پین کای او یو روایت کې داسې مراغ دی یو ډیر بشارت ده خیر حکم من تعلم القران او علمه به او شی خبرونه ور پتا څه کې تاسو ته چې قران ذقو یا بل ته اوه نو ګوره کیا نو عمد قران والے او کیا سره تشخی ندام قران والے د دې وخت نه را کو شی یو هر مسلمان دې قابل جوړی دي شي نور سنی او کڼور څنی سره لګځه قران زکی ورخلو بچو سره ښاری کوي او د قران شریف معنا دکی مانای زکی د الله تعالی غلي دې لپاره دی دا دا دا بچو تلک تلخای نو پدې کې براشي زموږ استاد غبوي چې ځنې اوقاتو کې د مسلمان پزره کې شوق راشي چې ردا خسوره ور خبره دا چې قران دکول او خل او د دې قابل بزکل جوړې غم بده زر کې وې پدې وکلو او په ما باندې عمر تیر شوه نه دې وجنه بس ناراض شو خبره کړی زمږه استاد و فرمایل نور الله مرقده او یک یو شړې مهنت کوي په یورت کې دې داد جوړي دي لکه ساري دخپل عالم الدين نا د صباح مز شو یا د ما کتن شو او تا ورته جماله دي یوټه کې مانو خيال الحمدلله رب العالمين دې یوټه کې معنا کوم شومانم زده تولېش هغه در سره یو لاس پیری وي چې رب العالمين دا معنا غوره د قران د تکون کې جوړشه او قرطره له بچو بچي دې نو او ډیر نه او پینځه منټري ايتاوې چې مانند الحمدلله رب العالمین معنا نه کړي ايته دیو خيلا نو ور و یو رستي خيرکم من تعلم القران وعلمه یو اليو رستي سره دې پادل جوړیدې بس یو رستي دې دی یو رستي الحمدلله معنا دې زکا او غلي بچول او خل بلرزي بلټکه زکو بلرزي بل د دې بل بل حالت کې دی الله جی شان دې که یو سړی دنیوي کار په مخ کړي تر سره په دنیا کې بس شي بچينه داکټر جوړول غواړي کډاکټر شو د نړۍ فائدې به ملاو شي او کو جوړ نشو نو ستې تاوانو شو او د دیندا څخه خبرته نن نه راغاو چې بچينه عالم او حافظ جوړو او وخت وبا مرګ راځي پر ورځ قیامت با تا الله دا هغه څه شنو ګو دري چې د چا بچي عالمانو حافظان یا تا په خپل mehnatoko او بعضي بچي بد نصیب وي او عالم او حافظ نشي خپل ارخو قربانيو کا دله بالله د نیت بدلی ورکی دته بالله د نیت بدلی ورکی او د اخر شروال خپل کوم ویو په بچوی آخر نه یی کو غ بچوی دنیوی علمم تر سره نو کو مرګ را او د علم نم پاتیش خیرکم من تعلم القران وعلمه تاسکه غره ها شوق دے چې قرآن شریف از دکو او د نور ته خیر رواه د دې روایت امام بخاری کې دام په بعد روایتو کې راغلي وایي د قرآن شریف خدمت کوي او دا خلقو نه خی د مرغ نفس ملائک د خبر زیارت <تصمت> تر ازي په بعد روایتو کې راغلي سندي کلام پکې بعد علماو کړي څوک د قرآن خادم وي او دې قرآن خی نو د مرغ نفس د خبر زیارت ته ملائک راځي د دې کې علماو په شرح لکلی لیکلي وایي څوک قرآن خی او زګي ندیب پر از دکیامت دارش الہی دسوری دل دلان دیوی وانا ایشاد ام الممنین آئیش رضی اللہ عنہان روایت کے بی, بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللذی حقا سیقرع القرآن چه قرآن شریف للی وہو ماہر بیہی آو جے پدی کے ماہر ری اے حافظ دخلیز دکڑے ری یو مسلمان نارین زنانے مانس دکڑے اوڑے رخوا لازدادا شیخ قرات او تجوید زکړه ورته تخص ده دی نو د دې د ماهر مقام کوم ذکره ما سفارتل کرام البرره د دې داغه په فراز خوستو سره سفاره لیکونکو ته وایي هی کوم فرشتي چې لوح محفوظ کې نیکل کای د چا مرغ لکې د چا ځول لکې د چا عزت لکې د چا ذلت لکې الکرام چې عزت مند دي البرره او نیکاني دي د ماهر فل قران مرتبه مع سفرهل کرام البررا تہ مقرب ملائک سره ولذي مسلمان نارینه زنانا يقرا القران چ قران للي وياتا تا او فيه قدجبه پک خلک بل مسلمان قران وای خجبې پیناوړي او دلې ویل ګران دي نو یې دین دی نپريزي او هو عليه شاخند دا قران شريف الفاظ او ماناز د کول پد له هو اجران دلوالله دوا اجر نورکې یاو د قران شریف د زکوولو یو د زړه ری تکلیف وګوره په اس حال کې دی سو قران شریف ری دی متفپن علیه وه نبی موسی علی شری رضی الله عنه د ابو موسی شری رضی الله عنه روایت دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مثل الذی مثل الذی مثال د مؤمن هغه یقرأ القرآن چې د قران شریف للی او پدی عملم ده وای مثل الوترجدی پا مثل دسده دلیمبو ده او ترج نارن جو لیمبو دوئی او بازی پنی مالتیو پا دی پورو اطلاق کئی ور ریحو ها طویبن دلیمبو بوئی خیست ده وطعمو ها طویبن داغی خوندم خیست ده خوندم خیست ده و بوئیم خیست ده نو مومن چیلو لی نو گورو بوئیم خیست ده قرآن خلق کرو ری او پخپلیتی عملم لی او لماو لیکلی وی دعوت رج پا دیرو فوائد و معنی مشتمل لے اولماو دا دین چاگئی اتھت بام دي دی دیر فوائد دی ذی ذکر کری نوکا قرآن شریف مثال او دی دلستو مثال دی صورتو ومثل المومن اللذی او مثال دا مومن آگا لایک رو القرآن چی دی قرآن نلولی ای مومن دی ایمان پا قرآن دی خو قرآن لولی نا نوکا مثل تمرتی فمثل دا کجوری دی لاریح لها دا کجوری دی سر بوی ن قران دی فوج دی مومن خو ګواله پاکستان او بووی موی نشته قران نه لولي المنافق الذي او مثال د منافق هغه یکرا القران چې قران شریف لولي اے دې منافق فزړه کې نه ونی ظاهرا قران لولي وای کماثل ال ریحانا و مثال لکشمالو ده هې لري او حایب غور دکشمالو ده بوتيو ده گل بووی خاستره و طعمو حمرر وقال دي تريخ ده وا مثال المنافق الذي او مثال دا منافق ها لايق ال قران چ قرانم نو ليوم نيم نو پخليم نو وي کماسل الحمزا لا پ مثال د مړغونه ني تاسو به د مړغونه وي ليس لحاريون داغې د دا فارض دا سراډو دوی نشتا وتو او قال دي تريخ ده متفقون علي ادي وجنا د الله د کتاب تلاوت کول د دې خدمت کو داز دقول دا دا دابل تر رسول لوې د سعادت خبر را وصان عمر بن الخطاب رضی الله عنه تعالی تمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله يرفع बेशक الله پور تک بہادر کتابی پدې قران پاک سره د دې په علم د دې په عمل د دې په خدمت اقوامن الله پور تکي دنیا کې پور تکي اخرت کې پور تکي وایدعو به اخرت او آخ کتر اورځي پدې باندې نور اے کتاب الله دوا جهتون دی کچاو منلو پدې عمل کو د کتاب الله سي جوړ شو نور ته رسولو د په دنیا او آخرت کې به الله اوج ټیم مقام ته ورسې او کچا چا د کتاب الله مخالفت وکړي او د الله د کتاب جوړ نشو نه هغه وخت راغورځي او اېدا حدیثه او وخت عمر رضی الله عنه فرمایلی محدثین لکري د مکه مکرمه ګورنر راغښت وغسرې ملاقات کولو نو هغه ته وی دي زنګلات او د صحراونو ناظم دي شو جوړ کړي نای ورته ابن ابزوہ وی ابن ابزار سوګدې وېداه او غلام دې زموند غلامانو نه نومر رضی الله عنه ورته کوشش وی دور لویې زمواریتای او غلام کسफारلې نو خپل امیر ورته وې او د متیموکرمه گورنر ورته وې چه انه عالمم بکتاب الله امیر المؤمنین وی عثم دې مشر نه نه جوړ کړي اغه الله د کتاب عالم دې نومر رضی الله عنه د حدیث فرمايلو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ دې کتاب د وژنه قومونه پورته کوي و يضع به اخرين او کثر غرزید د دې د وژنه نور دې وژنه ګره څوک فخر شرافت او عزت غاړي نو الله و ای و انه لذکر اے حبیب دا قران شریف تاسو استاد او استاد د ټول امت او د قوم د شرافت سبب دی رواه مسلم وان الله عنهما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا دی لا حسدہ یہ کہ حسد پمانات غبطے دے لگا پختو کہ ور تپس خیدل یعنی لا حسدا ندے پکار ندی پس خیدل پکار الا فی سنتین مگر دو کسانو تا اے دنیا کی کے چالہ پر سی گے او زیرے گے دو کسانو تو زیرے نور چالہ مزیرے ارجلون يواغثر له اطه الله القران اغه ته الله د قران شریف علم ور نصیب کړل فهوه يقوم به ناغرا پر تکی د قران په تلاوت سره انا الیلی اوقات د شپې وانا ان النهار او اوقات د ورځ کې او دا کتاب للی د دې تلاوت کئ د دې تعلیم او تعلم کئ یو دا څه کاځ تا زیر دل پکار دی جکاش ما شما خرمدا سره قران علم و د قران شریف حفظ وي او د شپي او د ورځي د دې د ویلو او د عمل توفيق راته ميلا وي ورجلن او دې مغ سره له عطا الله ما الله ورته حلال مال ورکړي فهو ينفقو نا غل غوي د حلال مال لرا د الله په دین او د الله په نار کې انا الله دیوانا النهار فوقات د شپي او د ورځ کې دغه صلی الله علیه دل آله زریدل فکار رضی ما سرم دا سے حلال مال او د خیر پھلارو کې ملګولې الاناء ای اسعاد د اوقات لوی د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت ده قال دې فرمایي کان رجلن سڑے او یو سړی او ویدا او سید حضیر حذیر رضی الله انو یقرأ فی لسے سوره الکهف سوره کهف یو صحابی د شپې سوره کهف لسکو ده هو فرون او د سابوي سرخواه کې اس مربوطتون تړلی شوو بشاوان نې په دو رسو سره کله چې س ډیر یعنی مشروي او ناکارې نو بیا مالک دیوي رس پهځې په دو رسو تړي په دو رسبانې س د اتړ دسهاحابو د غ دوو خبری و فرام طلاوت او د له لاره کجیهات ک. او پدغې دوه خوینوې پټولې دنیا باندې فتح حاصل کړو او الله دې زړه زندګي ور کړو او د ذلت د زندګي نه ساتره فتحشاحو صحابتن نو پټ کړو وغلار یوي ور یت فجعلت شروش او دا ور یس ستنو رانی دې او په دې ور یس کې د چراغونو پشان رڼاګانې وی وجعل فرسو او شورو او استاغی انفر منها چې دین یریتو او لته واله فلمہ اسبھار کله چې صحابي صفا صبا کو اته نبی صلی الله علیه وسلم نور اغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا فذکر له ذلک دا خبر ورته ذکر کړي او جما به تلاوت کولو او چې بره موکتلو یو ور او پاګې کرنا غا نیو چې سوره ما تلاوت کولو نو داران ذکر کېدا فقال الله حبیب ورثویت تلك سکینتو دا سکینا او آرام او سکون ده تنازلت للقرآن چې دا قرآن شریف د تلاوت په وخت را نازلی نو قران شریف سره سکینا آرام را نازلی متفقن علیه اشطنو بفتح شین ففتح شین سره د المعجم چې له پاسه پیټی کیږي وتوا ال محمل او توا چې ټکه پینیشتا الحبلو رسیتوئی وعن ابن مسود رضی اللہ عنہ ابن مسود رضی اللہ عنہ اونا روایتیں نے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دیا من قرآچا چولستو حرفم من کتاب اللہ یو حرف دا اللہ دا کتاب فلہو حسنتن ندد پار ویونی کی پاملنا مکیولی کلشی والحسنتو بی عشر امسالحا او یونی کی بوی لس او لا اقول دا اللہ حبیبو ایز ادا سے نو آئیم چه الف لامیم حرف چه دا الف لامیم دریوارگنیو حرف دے ولیکن علف حرف دا الف زان لحرف دے نو لسنے کی دی ولامن حرف او دا لام پک تا حرف دے نو لسنے کی دی ومیم حرف او دا میم زان تا حرف دے نگر اپا علف لامیم ویلو سرا لسنے کی پامل نامک لکھ لے لک لک لک لک لک لک لک لک یو مسلمان روزانه کډیر تلاوت میکیو پارا تلاوت کوي نو دا غفامال نامه کې و سوره بزرگونو لکونو نه کوي د قرآن شریف د الله د قربت او دین د زیات یو ډیر لوی ذریعہ دا ارواح ترمېزی یو وقاله حدیث الحسن الصیون او دا خبره ده ان کرامو له کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دین د نور او کارونو نه علاوه د اغي زیات او وخت قرآن شریف په تلاوت کې وقفت کېدل جهاد بنو دمز مج وقت بنو نو بس ته صحابه کرامو د تلاوت سره کار دره دی به جهادونه کول او د شپه تلاوت کولو رواه ترمذی وقال قال حدیث حسن صحیح وان ابن عباس رضی الله عنهما نحر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت سره فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ان الذی بشک حقس نارین وی زنان ای له سف جو فیه چینه وی پسینی راوی کښه او من القران سښه د قران اے د قران شریفو سې صد ته یاد انړه نو ددا سېنی مثال څنګه ری وې کل بیت الحرف په شان دا ویران او کندر کور تاګوري کمکور شروان وی کندر وی ناګې کله ګندګي ورځې آغا د پیریان او زی وی. او آغا د ګنداو سېزنو زی وی دیو جن په کم زر کې قران شریف نشتا نو غلط قائد فاستد قائد بدی سینې تراځي دا قران شریف په دې سینې په منځلي د سوکیدار دی د دې قران شریف د سیې سره غلط عقیده پزړه کې راځه مکه دې نشي او چې کله شریف نی نو یاد آ داسې دا لکویرا نو کندر کو په وجه هر مسلمان په प्रकारे چې دې د قران شریف سی یاد کی او دې تلاوت کړي رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن صحیحون دا صلی الله علیه و علیه رضی اللہ عنہما روایت ہے چنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی و یقال لصاحب القران او بعلی شیء اغا صاحب دقران تا صاحب قران غیته و چہ قران للی فعمل نے پہ پرز قیامت گورترب العالمین وئی چہ اے دقران لستون کیا اے دقران عالم او حافظ اقرا ث تلوات سوا ورثقی او بر درجو تو ورخی جا ورتل افارا فرامللا کما كنت لک ژوند ثورتل فی الدنیا چې دنیا کې پاره مرام باندې قران شریف لستو فئن من من زلاتک دیشکا هغه مرتبه استا عند اخر ایتن دا اخرنی یاد سره وای تقرا وا چا غلره لوله اهل علم د حدیث په تشریح کې کړي وای په جنت کې د اوره او منازل دی سمره چې قران شریف هياته نو چاٹول قرآن ویل یو پتول قرآن عمل بی نو دے یو آیات چووووی یوی درجی چې چو بلووی بلی لبوخش د در درجات بد آخیرنی آیات سرخت مینی ایدی وجنه د جنت آخیرنی درجت آخیرنی آیات کرو بی رواه و ابو داودو رواه و ابو داود و ترمیزیو رحمهم اللہ وقال امام ترمیزی رحم اللہ ویلی دی حدیث حسن صحیح و صل اللہ علیہ وسلم باب الامر بتعهد القران وتحذير من تعريضه لللشياء دې مخکې باب کې ګوره د قران شریف د زده کړې د تعلیم, و تعلیم و باب باب ده ده او تعلم فضیلت دې باب توی وي باب لیکو بیان د حکم کې بتعهد القران چې د قران خبر بسړي اخ دي او دلیل لحاظ وکاي او قران الفاظ چې جداتي هیر نشي د قران حافظ دي شي هيڅ استهير دي شي د قران عالم دي شي د قران علوم دي شي وتهذير او پديباق کي يررا من تعريزه له لن چې دا قران والزان پیش نکی هيره دوتا د قران شريف دا الله په نعمتونو کې پټول په لوې نعمت ته نو که د غفلت د وجه نه چانه هیر شو نو دا الوي وبال دي الوي سماهيره دی وجنګور بعض حافظ قران قران یاد کی و کیو بهیر دی هغه په انتها پریشانو کې متلاش شو وخت ته پوری نه او د اثر په دنیا کې مرګې زمي او استاد او ني استاد او ډېر پریشان به ماته ځل پټ غونټي ما قران شريف باندې هیرشه وي دا ټولې پریشانای داږي وجنګور ځکه دا یو لوی نعمت نو علماولې کړي یو شریفانه بیماری رااله یو حافظ ناری نه زنا نه باندې او د بیماری دوجینه د تیار شو نو بیا دی ګناهګار روغ را مټ دی او د غفلت دوجینه قران ورته یاد دی او هیرې کو نو دالوی وباله لوی ثواب دي ان ابو موسی رضی الله عنه دابی موسی اشری رضی الله عنه نریوایت ته عن ان نبی صلی الله علیه وسلم او دې نبی صلی الله علیه وسلم له روایت نکړلې قال الله حبیب فرمایلی تا عہدو هاذ القرآن وای خبر احلی د دې قرآن روزانه را خلق. او دې سره په دوشتی قایم کا تا عہدو هاذ القرآن خبر احلی د دې قرآن فوالذی قرل الله حبیب قسم مخریقا په هزار نفس محمدن بی چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا غفلاق کې له وخه مها دا قران پاک اشد تفلتان ډېر ضرورتون کې لري مینل ایبلی دا داغ نه په عقلها چې دا غد ګوډه غفره قران استې شي مالک چې کله وخرا سنبالي نو دا غدا ګوډه پر ځای تدلی اوه پاتې ده نشي خو کله هغه په قران استې شو نو تختېخ دیوژن قران شریف وهداغه نه زیات ته تختای ور एकदा دې خبر سره نه له حکمیاه تو میاه تو پاپ تو ورتنی ځکه کېنا نو ګور एकदा دې معنا بدل نه کیت غفلت کې مانا بدر نه نه او एकदा دې الفاظ دې الفاظ بدل نه او او قران شریف نور علوم دی وران ځکه کېنا نو دا بدل نه نه شي قران شریف داسې تعلق غواړي دې ترمرګ بدل پریز نه متفقن علیه وانه ابن الله تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل صاحب القران پیشتا مثال د صاحب القران چې قران لږی یادایې زګیې کما خلل ابل په مثل د اوخانو د المعلقه چې داغه دا ګوډه په کړیو قرثۍ تړل شي ان احر علیہ کدا مالک د دې خبر معلومه جوارو ک ګوډه په قران نشینی نو امثکه دیبد او دزان سره ایشار کی وا ان اتلقها او کچره ورته دغه غوډه کولاو کنه زهابت او خپل لړشی په مخکم پرې چخه خای متفقن علیه متفقن علیه دی و جنګورا د شریف د دې 14 نو دی سره به تعلق ساتي او ک تعلق نه ساتي نو ذهر کسم علم شي وي غهيريږي باب استحباب تحسین الصوت بالقران داغه بیان دلی کی چې مستحب دی حیث کول د اواز په قران پر په حیث او الفاظ سر وي او طلب القراءه او داران طلب د لسود دی من حسن الصوت د حیثه اواز سره ول استماع الها او دا امر مستحب د قران شریف ته وکي خدل نه حضرت ابو هرره رضی الله عنه نه روایت دی یې فرمایي چې ماوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقولو چې فرمایله ما ادن الله لشیئ ناوری اللہ <تصالح> یوشه اغه غنکی دی او شی تما ازن علی نبی اغه چغ غکی دی اغه پیغمبر تھا حسن صوت کی اغه خیصہ आवाज وله دی پیغمبران اورا فہر له حاصل نبی په امهت کی بهتر دی نو دا आवाज د کووالی په اعتبارم پټول امهت کی پیغمبر غره یتغن ناب القران چې دا پیغمبر په خیصہ واسره قران لوري او یجهر به او پدې ته لا وتی ژهار کوي متفقون مانا معنا د دې څه و چې اذِن الله اې استمع او دا وکي خدل وه یې اشاره تن الردواي والقبول الله په ډېر راضي کیږي او دا خبر ډېر قبلایي دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه له روایت ده علماو ذکروي په ټولو صحابو کې د دومره خو غواذ د چانو تاسو خپل قران شریف به او الله حبيب د قران څخه ادرکابو شارو ریشپیه پسیس کیو قران شریف لستو نو کدا غید قصیر سب سو فا کی تیریدو نو صحابی د کورن د قران شریف اواد برو چکه ديو جن د الله حدیث فرمایلی <متحدث> چې مدینه <متحدث> منوره کیزه درزه <متحدث> د صحابو کورن نه پیژنم ویدار صحابی قصص ابو موسی <متحدث> شر رضی الله انو روایت تش رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی وی لقد اوتیتا وی بشک در کڑے ابو موسی شری مزمارن یوهو غواز مم مزامیر الی داود د خغو आवाजونو د الی داوود غ ویل کی ال <سؤال> مراد داوود علیہ السلام دوم رکو غواز چ زبور شریف به لستو چې مارغان په هوا ته دریکړه نو کو به شو او دا هغه د زبور شریف کلاوت سے اوریدو متفق علیه وصفی رواۃ للمسلم پر اور رواۃ مسلم شریف کی داشت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ تو وی دی لو را اتنی کہ تازلی دلے او ما کو ہو گی ہےو کا رشوش پا بی بیگاش پا تحجدو کی تا قرات البارہا بیغات رشفہ بی بیگا شفہ تہجد کے قران نوست نماز کرتا ہو گی ہےو مگر ابو موسی شریف رضی اللہ عنہ نو قران نوست او صحابہ کے درمیان خوش آواز سے قنو او د دوه سردار د دینه قران شریف اوریدو د حضرت بر را ابن عابد رضی الله عنهما روایت ده قال د فرمای صحابی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم یود النبي علیہ السلام نا قرأ في العشاء جلست بين ما سفتن یعنی سوره تین د لست د ما کما خلیتو حدا نما نور ادلی او ثن احسن الصوتن چې ډیر ښه آواز دی ومنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم علماو لیکلی ماکه ته موږ دغه نبی رسول اسلام وګورلو صورتونو نو ایدا سفر واقع یا په سفر کې الله حبیب به مختصره دښته اوس لمونته الحال هر شی غټ ورډه په مسکېم د سنت تلاوت لحاظ نی. او هر چاله الله داسې زرریان مقضیاں ور کړی چې امام ديني خبرې لنه فرېږي په خبره دغه پري مردي تابع کړي ورنه ګره ما سفخين کي تلاوت هي وي صدا مازيګر کي بلدا ما خام کي بلدا ما ستن بن بي رسول الله مو کي کو تلاوت کولو وېدا دل ته سورې 3 باندې ما سفتن مش سفر واقعا وا په سفر کې چون کي اختصار مقصد ني متفقن عليه بابا بشير ابن عبد المنذر ده حضره تابيل بابا بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه نروایت ده دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی دي تغننب القرءان چا ته استانو کوه تو سرا فلی سمنا نورنن دے جریدم په طریقې او زم چې आवाज به ښه اسکه جداد تکلف تلکنی چپاغي کی روا ابو داوود د دا دې حدیث روایت امام ابو داغی دی دین سرا او مانا دی یعنی يحسن صوت القران اي ته کوي आवाज بل بل استود قران انس بن رضي الله عنه رواه عليه وسلم عليه السلام فرمایلی umat اقرا علي ال بما ته قران دا وا على انزلها بتا زبان خبر من غيري چې واورم دا قران پاک د ځان نه لاود وبنا غور ته قران دلستو جدا, جدا قرنه نو پاورې جو کې جدا لذت نه نو وی به موبل نه به پاورې فقرات علیه ابن مسعود رضی الله عنہ یمالستو د الله په حدیث سورته النساء سوره النساء حتا جتو تر دې چې زراغله الی هاذه الايات دی آیات مبارکتا فکه پیدا چې حال وای کاله چې برابر وو موږ به کثال رہے حبیب انا ها ولا شهیدن پرې خپل امت یانو باندې گواه وې دې آیات مبارکه پورے اورثیدم لوې کاله الله حبیب راته فرمایل حسبک الا انا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل بس کافی دې تعال بس نور موایم فل تفتیله نو موقت اللہ حبیب تا فیدا عینا حضرفانی ندا اللہ حبیب د سُرغ مبارک ونا اخری رواني کلا بسم رس حاجی چه هر پیغمبر په خپل امت گواهی کوي اعوذ بقدس خپل امت یا نو کو ندا اللہ حبیب د قران پاک داوری د سر جړ متفقن علی باب فی الحج علی سوارن و آیات مخصوصه باب دے فبیاں دے ترغیب و تیزی ور کولو کہ او آیاتونو مخصوصہ ہو قران قطول د فضیلت او د شان کتاب نه په د بازي سوراتونو او د آیاتونو خصوصي فضیلت ده عن ابي سعيد دابي سعيد راخي ابن معلا رضی الله عنه روایت ده قال له فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی ماکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علیہ الا علمک آیات الین نظرکم تا تا اعظم صورت دی یولی سورت فی القران القران شریف کی قبل ان تخرج من المسجد مفتی دین شتبلاد جمعات نوته نہیں وید دی جمعات نوته نہیں او در قران شریف یولی سورت تعلیم درکو فاخذ بیدی صحابی فرمائے نبی رحم السلام زما لاس سنیو فلما اردنا ان خرج دا چې موږ جماعت نه وځو خل ته نو ما ورته ویا رسول الله دا رسولا ان اي دي لو علمن نك خا ما خا تعليم بدر کوم تا تا اعظمه سوره تن فالقران دی اولوي قال الله حبيب ورته ويو الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه ورته ويو الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه ورته ويو الحمد المسانید ته وای بار بار لستیش په فرض او کې په نفل او کې په سنت او کې په فرض واجبات وو دي بعض علما ودان لیکلی مسانی ورته کوي د سوره فاتحه نزول و ایذو کراته شوی یو د الف مککتی او یو د الف مدینه منوره و راته العظیم ول العظیم او دا قرآن عظیم دی چې هغه تیته شدا ماترا کړه شوی دی ګوره سوره فاتحه ته قران عظیم وای یعنی طول مضامین و احکامات چی تفصیلاً قرآن شریف کی موجود تھی ناغف سورة فاتحہ کی اجمالاً موجود تھی رواح البخاری جو حدیث روایت کردے دے امام بخاری رحم اللہ وانبی سید الخدری تابو سید خدری رضی اللہ عنہ روایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالاً فرمائی لی فی قراءت قل هو اللہ وحد فلسطو قرد سورة اخلاق قل هو اللہ وحد وي والذي قسم لي باغا ذا الله حبيب فرمائي نفسي بيديه زماره دغه پلاست کرے ان حاج بشكدا سوره اخلاص كل هو الله وحد لا تعدل سلس القران قام قذا برابر دې تدري مي سي قران کرا تدري مي سي عمر ثواب دي کې راغلي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایليو لاصحاب لی يخلو مرغره تا اياعذ احدكم ايا اجذ دیو پتا سکه یا قراعل لی بیسلسل قران درې مې صد قران په ليله تن په واشبکه فشق ذالک علیه دا خبره غرانه چوپدوی وقالوا صحابه کرام ایونا یوتی فذلك کم یو پومکه ری چا تا قوت لري دې یا رسول الله الله رسول اے روزانه د شپې لس 파ره تلاوت وکه امېش کو فقال الله حبیب صلی الله وسلم تو قل هو الله احد الله الصمد ترتی کی ختم کو یہ سورہ القران دا قرآن دے درمی سے تر برابر دے صحیح البخاری جو دہی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے ان رجلن شبیشکہ او سڑے سمع رجلن اور دی دیو دیو بل یقراو چغلو استو قل هو الله احد سوره اخلاص یورددوها او بار بار دا صورت لستو او مکرر کولے فلما اصبح ہر کله چې سبا کو جا ایل النبی صلی الله علیه و سلم اراغ غ نبی صلی الله علیه وسلم ته فذكر ذلک له او دا خبره او ذکر کچ فلانی صحابی کو ویگا سوره اخلاص لستو اغه دغه یو مختصر صورت بار بار مکررو وکان الرجل یتقالها وې دې سړی دا صورت لګاڼلو شهدا خو بن مختصر صورت په کاردار چې د نور قران لسته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی ولذي نفسی بيدیه زما د قسم وفاق ازات چې زما روح دا غ پلاس کړي انها ویشکدا سوره اخلاص قل <سؤال> هو الله احد لا تعدل صلیصل قران خام خادا برابر دے د درې می سید قران سره رواه البخاریو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړی دې وجنه اکثر خناريانو زنانو مسلمانانو ته پکار دي چې قران شریف زکه وګوره کچاله په استريقه دنیه او د کول نشي ول خدا سي پکار نه له سوره اخلاص دې بار بار وایي او <اودة> د دې تراوت څخه وانبي خوري رضي الله عنه د احادث ابو هريره رضي الله عنه لریواته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی فيه قل هو الله احد د سوره اخلاص د قل هو الله احد بارکه انها تعدل ثلث القران کله دا کدا برابر دے د درې می حصے د شریف سره رواه هو مسلم د دې روایت کړه امام مسلم رحمه الله علماء لیکلی وي اصل کې درې میسه د قران شریف کې وایي غټ غټ درې مضامین دي یو مضمون کې د الله د ذات او د صفات و ذکر دی دوه سورت در رب العالمین د ذات او د صفات ذکر دی پکې بيچې د الله صفت ده ګور د الله الله اسم ذات ته سومد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفو وان احد په دې ذکر کړي دي او علماء کلی د تمام اسماء الحسنا او مرجا دې په دې زه تدا دپندو صفاتونه ځکه د الله صفات دوه قسم دي یو ته د علماء په اصطلاح کې صفات ثبوتيه وایي باقي کله الله ځنی خبرې ځان ته ثابت کړی چې زه رحمانم زه غفارم زه وهابم زه رزاقم دي ته وایي صفات ثبوتيه ځنه دی الله د ځان نه خبره نه فکرې او په دې صورت کې دوه قسم صفات یو پلع الله وی اللہ کن هو اللہ احد اللہ سومت دیتا وی صفات سبوتیہ نو لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صفات سلبیہ ذکر کہیں نو صفات یا سبوتید یا سلبیہ وعن آنس رضی اللہ عنہ نانس نا رضی اللہ عنہ نو روایت تیسی ان رجلا یو سری قال فرمائی لیو یا رسول الله ایلا اللہ, اللہ رسولہ انی احبو هذه السورہ زما او محبت دې د دې صورت سرا دیکم صورت قل هو الله واحد قال حب حبها وی بهک محبت دې صورت چې دې کله الله د توحید بیان لید الله د ذات او صفات و بیان لید دې محبت اد خلق الجناتا وجنت وردنتی دې صورت سرمین کو دا سبب دې د جنت ته ننکی رواه ترمذی یو دا حدیث امام ترمذی رحم الله نقل کړه او قال حدیث حسن وروه البخاری دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړه په صحیح هي په صحیح بخاری شریف کې تعلیقا بلا سند په ترجمه الباب کې ذکر کړي دي دو عقبہ ابن عامر رضی الله عنه اون روایت دے اللہ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی الم ترا یتغورینا آیاتنا آیاتن غاياتن تو انزلت هذه الليله چې را نازل کړي شي دی په دیش لم یرا مثلهن قط او ندی لیدلی شیوی په مثال لدی چره د دې مثال په دنیا کې نشته هغه څه ده قل اعوذ برب الفلق سوره الفلق او قل اعوذ برب الناس سوره الناس په باب د استعاذې کې د دې مثال په تمام عثمانيو کتابونو کنو نوم رواه مسلم و نبی سید الخدری رضی الله عنه د ابو سید الخدری رضی الله عنه نریوایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یتعوذ من الجن په پناه ای به غخت د پیران الله الانسان او د انسانانو د بد نظراین دا د انسانانو په نظرونو کې الله بازي نظرونو کې سره ټولي دا غي پکتو سره پسړي باندې نظر لګي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جنات د شرنا او د انسانانو د سترګو د بد نظراین پهنای اوښت حتا نزلت المعوذتان ترتی چې را نازل شول د اخيره ني سورتو نه چې ته معوذتان معنظرله اررکه چې دا دووارړه صورتونه نازل شل نو اخه به مع اللہ حبیب په دیوانې عمل شوروکو وااته کمه سوا سیواهما او پریخ لاغ چې سوا د دینو نه. بس بیا به دا اوتن نګوره یو سڑی نو لستن. نو دا دوواره صورتونه لتن نو د پیریانو د ش نیم پهناو غخته د بد نظر نیم پنایو غښه د سحر او د جادو نیم پنایو غخته او سشی پاتې نشو شو سشی پاتې نه شوو په باب دیې اعاضی کې دا صورتونه کامله مکمللی. رواه ترمیزیو وقال حدیث حسنن نابو رضی اللہ عنہونا روایت تھی دے, دے فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی من القرآن سورت قرآن شریف کیا شفاعت لرجل او دغی سورت شفاعت کڑیو دیو سڑی دا پارہت تا غفیر لہو یادہ چ شفاعت وکیدیو سړیدو پارا تر دې چ بخنبو شي غطا او ورکم صورت دی وہی التبارک الذی بیدهل ملک اے سورہ ملک چې روزانا د شپې دا آغی تلاوت دا مسنونه طریقه ده ګورہ پر از د قیامت بلا صورت شفاعت کوي او سړې به جنت تور دن کوي او څوک چې دا صورت للی او دو کې دوه نمخ کې نو عذاب قبر به نه نی رواه ابو داود و ترمیزی و وقال حدیث حسن و فی ریوات البو داود تشفاع ده دا شفاعت پزیبان تشفاع یعنی شفاعت ب کوي پرز د قیامت دیو سړي دا ابو مسعود البدر رضی الله عنه لریواتی چې نبی رحمه السلام قال فرمایلی دی من قرأ بالآيتين چاتول السل دواياتن من آخر سوره البقره ته د آخر د سوره بقره نه عامل الرسول ن تر اخره pore فی لیلتن پیش پاکی کفتاه ندا ور تکافری علی وکیلک فتاح المکروحات تلکل لینا د دغ شپې د مصیبتونو نور تکافی دي وکیلک فتاح من قیام اللیل د دغ شپې د تهجدونو ورته دکافی دي نو ګور داتو سورۃ دو آیاتونو د دې کېدو په وخت کې لستل ډیره ضروری خبره را وسلم ابی حریرہ رضی الله عنه د حضرت ابو حریرہ رضی الله عنه نویایت ده